Am spus pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, deoarece tematica acestor lecțiuni o constituie un mănânc de cugetări și explicații a fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține original preotului Niculiță. Lucrarea aceasta a fost apoi preluată de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrată sub forma a programe de 30 de minute, de maniera celui la care ascultați și astăzi. Lecțiunea de astăzi se va deschide cu prilejul meditației asupra versetului 8 al capitolului 23 al Evangheliei după Matei. Înainte de aceasta, însă, haideți să mai ascultăm în continuare episodul următor din lucrarea. Tu vii în ajutor orfanului, lucrare din care putem să înțelegem în chip minunat cum ia chip Hristos în viețile noastre. Episodul precedent s-a încheiat cu o notă pozitivă. Unitatea care nu s-a putut realiza în dogme, s-a realizat în practică. Continuând șirul povestirii, eroina noastră ne face cunoscut că Așa după cum corbii ne-au adus pâine pământească timp de patru ani și jumătate în exilul nostru, tot așa ne-a adus Duhului Dumnezeu zilnic pâine cerească sufletelor noastre. Izvorul bucuriei noastre era cuvântul ce ni se descoperea. Atunci primeam pace și eram prebeagul rătăcit în zeșert, care a aflat apă de izvor. Într-o zi am citit Isaia 35, versetul 4, care spune... Spuneți celor slabi de inimă, fiți star și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și vă va mântui. Așa de bine ne-au venit aceste cuvinte, având în vedere dorul nostru de a ne scăpa de aici, încât trăiam deja bucuria eliberării noastre apropiate. Ce bine va fi când vom ajunge iarăși într-o viață liberă, cu rudele, cunoscuții și cu frații împreună și așteptam chiar eliberarea. Cu sfântă emoție așteptam împlinirea promisiunii primite. Aproape toate locurile din Scriptură ne vorbeau despre eliberare. Dacă cumva cuvântul ne vorbea de altceva, treceam repede peste locul acela gândind că acesta nu e pentru noi. Nu după mult timp ne-a umplut cu o deosebită bucurie cuvântul din Ieremia 17, versetele 7 până la 9, care zice binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Dar, vedeți, versetul nouă n-a avut puterea să ne judece, care spune, Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea de Cine poate să o cunoască? În loc să-mi fi descoperit viclenia inimii, am devenit ca una care așteaptă minuni. Nădăjduiam eliberarea apropiată și astfel n-am avut nici timp nici plăcere ca să mă cercetez. Deși minunea cea mai mare a lui Dumnezeu ar fi fost dacă aș fi recunoscut câte speranțe mă mai leagă încă de lumea aceasta. N-am observat că am ajuns de sub călăuzirea lui Dumnezeu, sub călăuzirea inimii mele. Am ajuns pe o linie greșită și multă vreme am crezut că înaintez în direcție bună. Dumnezeu n-a îngăduit să mă stăpânească această auto ci prețul unor grele lecții m-a învățat să-mi cunosc viclenia inimii după cum este scris, numai tu singur cunoști inima fiecărui om. Domnul m-a trecut prin așa foc, în care era gata să fiu arsă dacă nu s-ar fi arătat îndurarea lui față de mine. Despre aceasta însă voi vorbi puțin mai târziu. În acest timp, după ce am scăpat din foc, ne-a vizitat o soră credincioasă prin care am primit daruri și mângâieri deosebite. Mi-a povestit ce probleme grele o apasă și pe ea. Un frate credincios cu mulți copii, care între timp se înstrăinase de soția lui, a avut îndemnul prin cuvânt ca sora aceasta să-i fie soție spirituală în ghilimele. Foarte hotărât atribuia aceste sentimente domnului ca dar din partea lui. Candidata de soție spirituală, așa cum este pusă în ghele mere din nou, a stat în fața Domnului în rugăciune pentru această problemă și în Efesen 3 cu 14 a auzit cuvintele De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, iar în versetul 16 Potrivit cu bogăția slavei sale să vă întăriți în putere prin Duhului în omul din lăuntru. După toate acestea, aștepta răspunsul meu afirmativ. Între timp, în mine demascasem deja mașinația plină de viclenie a inimii care interpreta cuvântul după propriul ei interes, așa încât să pot să spun fără ezitare, după lecția mare a inimii mele, interpretarea în felul acesta al cuvântului, ca și cum voia lui Dumnezeu ar fi să-ți pleci genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos ca să fii soție spirituală, în paranteză ce înseamnă în definitiv soție spirituală, nu este altceva? decât înfățișarea îngerului întunericului îmbrăcat în haină de lumină. Această stare, chiar dacă s-ar realiza, n-ar fi spre întărirea omului din lăuntru, ci din potrivă, ar întări omul vechi în drepturile lui pierdute. Poate ar fi de folos să dăm o explicație amănunțită acestui caz, deoarece nu este un fenomen izolat când cuvântul, care nu e înșelător, se citește cu o inimă înșelătoare. Am cercetat mai bine cuvântul separat din context care spune Emi aplec genunchii și a ieșit clar. La ce și-a plecat Pavel genunchii, ce înțelege și ce primește el ca voință a lui Dumnezeu? Pavel scrie această epistolă din închisoare și el, cel închis, mângâie pe cei care sunt slobozi ca și ei să fie mângâiați de Dumnezeu. El își găsește mângâierea nu în nădejdea că va fi scăpat cât mai degrabă din închisoare, ci în faptul că în încercarea lui recunoaște pe acela din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ și în alcărui plan are un înțeles și suferința lui prezentă din închisoare primește aceasta ca fiind voia lui Dumnezeu și cere necurmat ca cei din Efes, în locul descurajării, să se întărească în omul din launtru. În acest scop își apleacă el deci genunchii, nu pentru eliberarea lui sau pentru ca să scape el, ci pentru eliberarea celor din Efes se roagă el. Vai, cât de sucit am procedat și eu într-o perioadă a robiei mele! Sora mea dragă, n-ai să-ți apleci genunchii în fața tatălui în închisoarea fecioriei tale, dacă o simți de fapt ca o închisoare? Este adevărat că nu e ușor să umbli pe calea aceasta, fără convingerea că e mai bine să rămâi așa, dar una e clar, că nu în fața unui bărbat ne aplecăm genunchii. Dacă în ciuda dorințelor și poftelor mele accept fără nicio condiție starea aceasta mea, voi experimenta bucuria umblării pe un teren larg. Sora mea a rămas în starea corectă a genunchilor aplicați până în ziua de azi, îmbogățim viața multora. Niciodată nu se poate dinainte calcula în ce direcție încearcă ispititorul să piardă pe copiii lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, să luăm aminte la aceste experiențe relatate în episodul lecțiunii de azi ca la un avertisment covârșitor de serios. Înțelegem de aici că nu este suficient să ne călăuzim după cuvântul scris al lui Dumnezeu dacă nu căutăm și călăuzirea Duhului Cel Sfânt care a inspirat acest cuvânt scris. A citi cuvântul Domnului sub imboldul simțămintelor și intereselor noastre de natură sentimentală este un rău chiar mai mare decât a umbla numai după îndemnurile firii vechi. Umblarea după lucrurile firii vechi este moarte, ba încă este chiar și împotriva lui Dumnezeu, spune cuvântul la Romani, capitolul 8, versetele 6 și 7. Cuvântul Domnului ne este dat pentru a căuta cum să-i fie bine Domnului în noi nu nouă în el, sau, altfel spus, vine în felul următor, am cât dau, câștig cât pierd și trăiesc numai cât mor. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea programului ce ne stă în față, descoperindu-ne tot mai luminos calea fericirii supreme care stă în abandonarea noastră în Hristos. Amin. Should I believe Și acum, iubiți ascultători, apropiindu-ne de Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a da citire versetului 8 din Matei, capitolul 23, am pe inimă să reiau un segment din lecțiunea precedentă și anume o porțiune din explicațiile cu privire la versetul 7 al Evangheliei după Matei, capitolul 23, întrucât este foarte strâns legat de subiectul de astăzi. Vom vorbi așadar puțin despre plăcerea oamenilor, acesta este o caracteristică tipic fariseică, de a fi înălțați, de a fi slăviți în fața altora. nu e așa? Poți cunoaște omul foarte bine și după plăcerile pe care le are. Farisei și cărturarii simțeau plăcere ca oamenii să le facă plecăciuni și, de fapt, Celui care umblă mai mult după plecăciuni îi place mai puțin să se plece. Cel mândru simte o deosebită plăcere când altul îi se smerește. E singura smerenie pe care o iubește el cu adevărat. Un episcop vine odată la un medic. Medicul îl întreabă: Ce boală aveți, tovarășe? Episcopul răspunde: Știți, eu sunt obișnuit să mi se spună prea sfințite. Medicul răspunde, îmi pare foarte rău, de boala aceasta nu vă pot vindeca. Vedeți, prin nimic nu dovedești mai puțină iubire față de aproapele decât prin faptul că aștepți să ți se plece. Chiar dacă îi faci un bine, îl faci numai ca să-l vezi plecându-se la picioarele tale. Ție sete de mărire și umbli pe toate căile ca tu să crești și toți ceilalți să se micșoreze. Iar această sete este cea mai chinuitoare dintre toate, pentru că e cea din urmă la care renunță omul. Ca să-și opotolească, întrebuințează cele mai felurite mijloace. Mijlocul cel mai diabolic și în același timp cel mai ascuns este haina unei evlavii și smerenii exterioare a unei părute lepădări de lume. E cea mai rafinată formă a egoismului. De fapt, toate duc la îngrășarea euului. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabii, rabi. Euul totdeauna dorește să fie văzut, chiar și când se ascunde, se ascunde numai când e văzut de cineva. Prin piețe, înseamnă în văzul tuturor. Un moralist francez spunea că egoismul este iubirea de sine și a tuturor lucrurilor pentru sine. El nu propășește nici măcar o clipă în afară de sine și se oprește asupra unor obiecte străine numai atâta vreme cât îi trebuie spre a extrage cei folosește, precum albinele pe flori. Dorințele îi sunt năvalnice, proiectele tainice, purtările îndemânatice, e nenchipui de mlădios. Adâncimile nu-i pot fi explorate și întunericul ce domnește în abisurile sale e de nepătruns. E prezent la toate vârstele vieții și în toate condițiile sociale. Trăiește pretutinden și trăiește din orice. Se împacă cu oricine și se lipește de orice. Trece chiar și de partea dușmanilor. Le slujește scopurile și, ceea ce e minunat, se urăște pe sine cu ei dinpreună. Își hotărăște ei pierdere, lucrează în scopul nimiciarei sare, în sfârșit, nu are decât o singură grijă. Să fie și de este, poate fi și propriul lui dușman. Să nu ne mirăm, deci, când se întovărășește cu cea mai aspre dintre austerități și, cu ea din preună, își fură ei nimicire, fiindcă pe când se distruge într-o parte, într-alta se reclădește. Uneori parcă ar întoarce spatele plăcerii, dar, de fapt, nu face decât să o suspende și s-o prescrimbe, iar pe când pare învins și crezi că ai scăpat de el, îl regăsești triunfând de propria lui înfrângere. Iată chipul egoismului care umple cu la lui întreaga noastră viață. Marea este icoana cea mai bună care îi se potrivește, și iubirea de sine află în fluxul și refluxul valorilor o credincioasă expresie a succesiunii neastâmpărate, a gândurilor sale și a veșnicei ei mișcări. Încheiat citatul moralistului francez. Am ajuns acum la versetul 8 al Evangheliei după Matei, capitolul 23, care astfel glăsuiește. Voi să nu vă numiți rabii, fiindcă unul singur este învățătorul vostru. Christos, și voi toți sunteți frați. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului într-o stare de vorbă în care ne învață ce este spiritul fariseic în oameni. De câte rătăciri și de câte nenorociri ar fi scutiți credincioșii dacă ar împlini cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Dacă este scris, unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Atunci, spuneți dumneavoastră, de ce mai umblăm pe la alți învățători? Învățătura lui Hristos este ușor de priceput pentru inima și mintea omenească, credincioasă, că el a venit nu să încurce calea mântuirii, ci să o descurce, să o simplifice, să o limpezească. El a venit nu să facă filozofie, ci să aducă învățătura care dă viața. Acolo unde nu se observă viață, nu este învățătura lui Hristos. Cine învață de la învățătorul Hristos se cunoaște prin aceea că are viață nouă duhovnicească în el. Cuvintele mele, spune Domnul Isus Hristos la Ioan 6:63 sunt duh și viață. Cei învățați de Hristos sunt frați. Nu o simplă teorie îi face frați, ci viața care au primit-o de la învățătorul Hristos. Ei sunt scânteile țășnite din același foc au aceeași substanță, sunt stropii de apă smuși din aceeași mare, au aceeași natură. Așa după cum focul cu scânteile din el sunt una și cum stropii de apă sunt una cu marea, așa sunt cei născuți din învățătura lui Hristos. Ei sunt una, sunt frați cu adevărat. Ei nici nu pot fi dezbinați decât în măsura în care se depărtează de centrul de viață de Hristos cel viu. Cine se depărtează de Hristos, se depărtează și de învățătura lui ceavie, se depărtează și de trupul lui care e biserica ce și unitatea, deci, este ruptă. Cine nu-i unit cu Hristos, nu este unit nici cu frații. Prin învățătorul cel unu singur, Hristos, suntem frați și uniți cu adevărat, pentru că numai prin El suntem vii și numai cei vii se unesc. Viața se unește cu viața, niciodată însă nu se va uni viața cu moartea, lumina cu întunericul sau fiii lumii acesteia cu fiii lui Dumnezeu. Se vorbește atât de mult astăzi despre unitate, despre unirea bisericilor, despre o turmă și un păstor, foarte frumos și chiar de dorit, dar ascultați, atâta timp, cât unitatea se caută să se înfăptuiască pe alte baze decât cea una singură, adică Hristos cel viu, prin nașterea din el, din învățătura lui cea simplă, această unire nu se va înfăptui cu adevărat. Atâta timp cât Evanghelia lui cea limpede este amestecată și cu alte învățături, nu se va ajunge la adevărata unire. Timpul care nu cruță pe nimeni va confirma din plin acest adevăr. Unul singur este învățător, Hristos, slavă lui. Cine vine la el în felul Mariei Magdalena, în felul lui Zacheu, în felul lui Natanael, acela va înțelege învățătura lui, va primi Duhul lui și se va uni cu adevărat cu el și cu toți cei veniți la el în felul acesta. Spune Lactanțiu, un scriitor creștin din secolul III, că adevărata religie este aceea care face pe om să îndrăgească pe alt om, fiindcă învață că toți oamenii credincioși sunt uniți prin legăturile frățietății, căci Dumnezeu este Tatăl comun al tuturor. Încheia citatul. Toți cei născuți din nou din Dumnezeu prin credința în Domnul Hristos sunt frați. Ei sunt adevărații creștini care alcătuiesc trupul lui Hristos, Hristos fiind capul. S-a schimbat cumva această o rânduire? Frații în Hristos înseamnă taină pentru lume. Unirea cea adevărată de asemenea este taină. O pricep cu adevărat numai cei ce o au. Ceilalți vorbesc doar despre ea fără să o înțeleagă. Ei nu doresc unitatea cum o dorește Hristos în felul lui. Unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Doamne, câtă nevoie avem de acest învățător? Sunt o mulțime de întrebări care ne pot chinui, fiindcă nu suntem în stare să aflăm răspunsul, nici alții nu îl pot da sau nu-l putem primi noi de la ei. Dacă te îndrept spre oameni, te înnămolești în mulțimea părerilor care adesea se bat cap în cap și, de-ar fi să citești toate cărțile lor, n-ai mai isprevit. La toate întrebările care se nasc în lăuntrul sau care vin din afară, este un singur răspuns adevărat, Iisus Hristos. Cine l-a primit pe El ca mântuitor și stăpân, are în El și pe învățătorul care răspunde la toate întrebările. Întreabă-L pe El, dragul meu, și vei răspuns la orice întrebare. slăvit să fie numele Lui. Parcurgând acum versetul 9 din Matei 23, citim. Și, tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Dragi ascultători, înțelegem noi oare acest lucru? Vrem să-l împlinim? Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât orice jertfă. Tatăl este izvorul vieții. El poartă sămânța din care se naște o nouă făptură și apoi tot el este cel care procură hrana familiei. Așa stau lucrurile atât trupește cât și duhovnicește. Fără tată nu este cu putință viața. Oricine este născut din Dumnezeu, spune apostolul Ioan, nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el. 1 Ioan 3, deci, fără sămânța lui Dumnezeu în om, nu poate fi viață nouă, făptură nouă, care să-l recunoască pe el drept tată. Dar, vedeți, să luăm aminte, nu toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu. Aceasta ne este spus lămurit în Sfânta Scriptură. Unii sunt copii ai diavolului, pentru că diavolul și-a pus sămânța lui în ei, adică păcatul. La 1 Ioan 3 cu 10 citim, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Sau la Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, citim, Voi aveți de tată pe diavolul, spune Domnul Iisus aici, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, care este mincinos și tatăl al minciunii. Dragii mei, oricine iubește păcatul, oricine trăiește în păcat, Adică orice om care nu s-a întors la Dumnezeu printr-o pocăință și o predare adevărată, este un copil al diavolului și din punct de vedere duhovnicesc nu-i poate spune Tatălui Dumnezeu. Citim la Romani 8, versetele 14 și 16, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Încheia citatul: După cum un copil firesc normal își cunoaște Tatăl și nu spune oricui cuvântul Tată, tot așa și un copil duhovnicesc normal își cunoaște pe Tatăl Ceresc, adică pe Dumnezeu, și nu mai spune nimănui pe pământ acest cuvânt scump. Orice om are un tată firesc și un tată duhovnicesc. Dacă mai spune și altcuiva tată, înseamnă că ceva nu-i în ordine. Numai omul căruia i s-a îmbolnăvit mintea, Aruncă vorbele la întâmplare, numai el numește tată sau mamă pe oricine întâlnește în cale. Dacă Sfântul Apostol Pavel spune la 1 Corinteni 4,15 aceste cuvinte, Dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Dacă deci Apostolul Pavel spune aici aceste cuvinte, asta nu înseamnă că el a dat viață, că el ar fi tatăl, ci el doar a purtat sămânța tatălui ceresc. Am putea spune că el este un fel de mamă duhovnicească, deci tot părinte, căci și mama este părinte, dar numai într-un anumit fel niciodată Sfântul Pavel n-a îndemnat pe cei născuți din Dumnezeu prin el ca să-l numească pe el Părinte. Ci când a scris aceste cuvinte s-a gândit numai la păstrarea unității bisericii care era ispitită să se împartă și să se alipească de diferiți oameni. Cuvântul Părinte era obișnuit printre evrei, cum avem la faptele apostolilor 22 cu 1, după o învățătură cuprinsă în Talmud. Dar Talmudul nu este o scriptură insuflată de Duhul Sfânt, deci nu poate fi luată drept bază pentru viață. Aici, în Talmud, este chiar o carte numită Abot, ceea ce înseamnă Cartea Părinților. Învățații Hilel și Shamae se numesc Părinții Lumii. Multe din practicile evreilor erau abătute de la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Mântuitorul căuta de fiecare dată să invețe învețe și să-i trezească la adevăr. Referindu-se la cuvântul Tată, Sfântul Ioan Gure de Aur spune Asta nu înseamnă ca ei să numească Tată pe oricine, dar ca să știe pe cine propriu trebuie să numească Tată, adică pe Cel care este în cer. Un lucru trebuie știut. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt necurmat, nu va face greșeli și nu-și va confunda părinții nici pe cei trupești și nici pe cei duhovnicești. El va ști întotdeauna cu siguranță cine este cel care l-a născut și de aceea nu va spune cuvinte goale niciodată nimănui. Dragul meu ascultător, ești tu născut din Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum ne spune Evanghelia după Ioan capitolul 1? de la versetele 10 în continuare, prin spălarea nașterii de nou, așa cum spune la capitolul 3, versetul 5 din epistola cătretit? Atunci da, poți să-i spui lui Dumnezeu Tată și numai Lui. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, grăbește-te de-L face. Cu prilejul acesta anunțăm, iubiți ascultători, încheierea lecțiunii 197 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin. Cu She didn't we me. my